ڈانو منوالو زندر دکان پتا یاد داری سرائی دی اسکامی کیسر این سڈی سنٹر حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان نشتراباد براستان مدینہ مسجد جنیس پکندرپورا چو پشاور موبیل نمبر دی 0301 اکسی اکان میں 321 درمویل نمبر دیان نمبر اونا کو لمنګا دا وایو نیتو سلاسه انما صحتا لكونه هاجن سنا حتا لو كانت المراتو اما تنتصف نیتو سنتي ان بي اعتبار ما لدي سيته دا نو سيويچ پد مسلکه ما هاجن سي کول افراد دا اراده کول دا الوتك سردا پیداتو که دا متلقه خذا پد تیم باندې نو دا اميد پټول افراد دا طلاق هغد و دي نو دا هغد پاره ما نا مصدري بت الله کي باعتبار معنى الجنسية اما سنتاني في حق الحرة عدد اونا دا سنتان في حق الحرة كي دا عدد معنى دا او عدد دا مصدرنا نماخوز کیه الله لا يحتمل العدد دا. او لفظ مفرد كي هغا جنسي مرضا باك استعمال دا دا احتمال دا عدد معنى نشتره دا خوزان له خبره دا كي تي بروس تاوش معره كي دا خبره كي باعتبار دا مدلول باند دا لفظ دلالت پا با عدد باني كي كي نك وهذا لئنما ما التواحد مراعن في الالفاظ الوحدانه قيده خدا رواندا چې کم الفاظ د واحد لپاره موضوع شولې مدار په واحد معنا با دلالت کوي معنا د یو والی دا په هغه الفاظ دي چې کم وځوي د معنا واحد لپاره وذلک بالفرديه دا په یو فرد کې راځي اویل جنسیت یا په جنسی ما نه کېد شوې چې د دې لفظ یو معنا ټول افراد له بشاملېږي وال موصنا ب معزل من همام دا موصنا خو نفر د حقیقتن دی او نفار د مرتبا نوسیې دی او د الفا پههغې د لا نهشتهې د تص د من ولو قالان چې تعق التلاق قالرض قو تعقونه تن وبيقا تلاقو خللاصد قو د خبره مخک من بتلسی وي چېزما رات پرې تلاق سره ځانله تلاق دی او پهسم تلاق سره بل تلااق دی نو تووش بیا خبره بربرابره شله نګرا سر کی طالقن کی مراد یو طلاق دے او معنا مصر کی مراد بل طلاق دے نو دو الفاظ په دو مانو دلات دی کی په لې کې تشکار نشتا انت طالقن الطلاق وقال اردت بقول طالق واحده وبقول الطلاق اخرى يصدق لان كل واحد منهم صالح للايقاع فكانه قال انت طالق وطالق فتقول هي طالق اذا كانت مذكولا بها مذكول بها دغه درې بار باندې لګیدل نه پاره چې غير مذكول بها په یو طلاق با باينه غیرمدخل بهدا کدرت الله قیوزل یو سړی ور کې درې وړ تو واخی کیږي و کشر ته پننبر روان شو نو پننبر کې او تلاق واخی او غذیم دریم کلا ادم دی عابد سی دا کہو ته محل دو خو بنه پات کیږي البته مدخل دی, دی ها جین چې څو کور یعیده روان دی په دې باندې pore تلاق کور کې دی سی و اذا ظاف التلاق الى جملته او الى ما يعبر به عن الجملته وقات طلاق سوچ کوي فصلا ثانا طلاق الا وقع کیږي شړړې ده طلاق و نسبت منکو هي طرف ته وکی کچرته یو شړې ده طلاق او نسبت منکو هي ته نه کېم تشپتا کرا طلاق طلاق نه وکیږي د قوس موږ دنه طلاق سلاه کوې نو دغه طلاق کېږي تاسو دا هو تعلیم روان دي دې کې خو مقصود وځه ته ورسې ده دا که ځانته کې او کس دغه طلاق مو تاریخ خپل بي کور کې وایي او دا ذوی جان د تلاقون ته تلاق یا تلاقې که دا څو بار بار ووتې نه په دې باندې غن تلاقې د کما قصور په دې کلام سره اضافه منکو هی تنه ده دا یو ساده چې علاوه تلاق مو اثر ګرځي چې د هاغه نسبت او اضافت منکو هی طرف تراګلې نو کچرته خاون دی خاوند خپل منکو هی طرف سره تلاق او اضافه او نسبت او نک نو تش پتا ګر د تلاق او تلاق نه واکې کیږي دا زا او نسبت اهم ده دا كلا صراحتن رواني او كلا ضمنن رواني کله زم نن راوانی نو که صراحه نسبه تراغه نو دیون سیدا کله زم راغه دیون سیدا او که شرطه اضافه صراحه تراغه له زم نن راغه له به طلاق نه واکه کی یو مثال دی باندې کوښی اور پر پشه د اضافه زنانه د منکو حکم زه ته موتبر دی دا دی خلاصه لا یال ساتي چې هاغه زه ته نسبته موتبر دی چې اورس کې د هغې له تعبیر په ټول بدن باندې کی یا د اورس کې د هغې له په خپل بدن باندې د دا سروا د روست را روانې د کول والا خبره در تووس کوي لکه پښو کې خلک دې وي ستا د مخې دا کار وکووستا د مخې دا کار وکوو نو ماد د مخ نه د هغه در ټول بدن تهور مراده م تمې کې د مخه اکران کومپې له پ ووامه نه کې د مخه اران کوي نو هغه ټول بدن ایکران کوي پختتون اشه خلک بې وئ ستا دستګونه خیا رايستا د سرونه خیا را ي نو نور ې خ ک نورتن خ ک نن اوتونې حیا کوي. تادیر د غی شان روانده چې خص زمخ نه تادیر به کل بدن ونه کیي دسترونه خلک تادیر به کل بدن ونه کیي د غی شان دي خلک وای دا یو کطرا دا, دا تر یو کپره دا کطرا په پښتنه کې تادیر د کل بدن نه کیږي د غی عربي دي عربی زبان له اصطلاحاتي نو دا ویشي کومه لسی اصطلاح روانه ده چې هر څل خلک تادیر د کل بدن نه کوي نو هغه اضافه په تلاقو کې موثبر ده او کده چې ته نسبته د طلاق وکړې نو خپل تعبیر په کل بدن یا په هیڅ شی سره روان ده ا دې سره نو کې نو بیا دا تلا غیر موتبر ګرځي ته وي سات پدې تلا کوي تا وګړه تلا کوي نو خپل کل بدن ته معاشره کې نه وایي خپل بدن ته معاشره کې نه وایي یادسته وي چې ساروحه د طلاق اندا د ټول بدن باندې تعبیر کیږي سات سار د طلاق د کل بدن باندې تعبیر کیږي دا زه دي تعلق وي درمه دي واخه ستغليرانه طلاق کې وړي دي که په حاضر ته دي تا هغه د ټول تابعدارین قياد نه دي نو دا شان دي کوي له چوکغه دي طلاق او کې خلک خپل بدن ته نه دا وي طلاق لري واکه ځکه دې بدن نه کوي لا طلاق دې نه دي واکه ځکه خلک تابعدار دې کوي او کولتي نه طلاق بدن نه خل پدې باندې کوي مخله طلاق دې تابعدار خپل بدن نه خل گئی سار دي طلاق دې تابعدار بدن نه خل گئی روح د تعلق ته د کل بدل نه خلق کی او د ازي پښتونوم معاشره کې او د مخصوصه د کل بدل نه تعبیر کیږي دا څنګه نو کدا راځي چې ولغه ست تعلق واکوي کیږي دا بیا سکت معاشره د پښتونونو کې تعبیر د هغه سره د کل بدل نه کیږي دا څنګه د غره هون د کل اساسه کیږي دا څنګه د غره باندې دی مې مطلب نیوښه اضافه موتبر د منکو هي طرف ته بغیر د اضافه نه طلاق نه واکوي یو اضافۃ علم وتبردے کہ دا اضافت د سي زی تراشی کہ دا غینہ تعبیر معاشره کې په کل بدن سره کیږي ک په کل بدن سر تعبیر کې دا او الفاظ یو لون طلاق وا کوي او په کل بدن سر تعبیر لیکل کې دغه حصہ نه هغه به طلاق و نه وا کوي کېږي ک به سره کما په یو اض اضافت تلا کا الا جمله اضاف د تلا کو یوقع او ټولته او العل مع ی عبر به عنجم لې یاحيې تی اوشاګ تعبییر خلکه د کل بدن ل کوې جمله بدن ل کوي وقعه تلاقع ل الله عی فلا د ی انې تعلیکن ټوله تلا د تا د مراتې او یل عراقب باې تعلیکن سر د تعلاې د عرب استلادم د پښو په سلا خلک سر دکل بدن نه تعالیر نه کوي ک تا چې تالی سر خلټو بدن د و مخ تعیر کوي د سرکو تعغیر کوي خاتلته کې خلک کوي په سر تعویل چوک نه کې د کلل بدن نه دا د عرب سلا خاتې چې عربي ک راقبه کلل بدن ته ویللی کېږي پهته خ واقات نه دبل د یو غلام دي. او اونوک کي تعالقون او اونوک ورقب وخم پختو کي وشه شم او رااتو کي تعالقون دا تعبير د پختو د کل بدن نکیږي روحو کي تعالقون دا روح د طلا کې د کل بدن تعبیر کیږي ستا بدن د طلا کې پختو ګل د بدن تعبیر ده ستا ج سج کې جو سړي د طلا جسم د طلا کې د کل بدن تعبیر ده او فرجو کي د کل بدن پختو کي تعبیر ده ودال سلام ده او وهي هي داندو كل بدن التعبير لانه يعبر بها عن جميع البدن دها الالفاظ شبله دخل تعبير كل بدن نكاي ام الجسد والبدن فظاهرنا وآوكذا كظاهر روما قال الله تعالى فتحر رقبتنا وقال فذلت اعناقهما دارب اصلاحات جسمن قد بوكن عرفا قد القبص مناسب معلومي نوصل تقريبا برابر رواندي و قاله علی سلا سلام لهع الله هو فروج على سروج او دا خی شرریف کا ثابت ہے په سابت نه دی په د پښو په سرلاې خل د کل ب نه طبیو فټ و یو قالهویللی کېږ فانو ن راوتقومي خوباجه هوله ارا دی دا د قوم یو سابتقیی او کپې ده دا د عربو مخې د قوم یو مخولو سری دی حال لکه روحوه عکه سای تله پښتوو کې وورته خلک سا پښتو کې چې تا ویللی چې دا اوضوونه د غل سره تعیر د کلل بدن نه کېږي نوبی سره تلان ته خو به عار به ویللی که نه هو اوونو هووو نوغ ای کې دل تعبیر دکل بدن نهکری نه خور کلل او عضونو خیر لکومګغ ځایې د اوضون نهکل بدن نهې م ده هلته چې سمان را ده دا اوضون به ته اوي داته اوې الله و نه او ضونو د خیر خبره اوې د ش ل پرووا بنو ساې نو هغه یې کوم را ده او بدن نه دي بلکې مراد ده هغه نه تعبير د سما د هر سما ده چې د هر خبرې سما کې د هر خبره او ری و وینا د خیر خبره او ری د شر پروا به نه ساتي چې کوم سره طلاق ونې نه کړي د ځین د فارکت ته طلاق ان طلاق او کې دي کنه چې ځین د فار ته طلاق وې نو خپل کار خپل باندې کې ده خپل فائصریح دي نو کسرې ما پدي باندې چې زه یې راولم و سما دي وی را ولا کاي ولني زم را نشي نو خذ فطلاق اوله خود د پوختتون په کار کې کوتک دیږ فز نه وهون نهمات ان ختون ن زه نه ف نه وه روهن نه فلم داجي او درریبوه او راغلیات کې ګه دی ذریبون نه راغلی آیایاته پوور کوي او سرران خبره د تازومهګ نه و ختون ن زهون نهله فز نه پهخواهپ ک قیمت نه کار قیمت نه کار ل. دیر نشادو تا وکاو کنو نو وحجر اوهن فل مداجع اذا کارت باندې زه ناراضه باندې ګټ फोटो پک ديوې شتا و سينه کاند لري وند کړه کنو د ګټ फोटो پک ديوې شتا و وحجر اوهن اور پسې وذری اوهن کم ځای ته وته څنګه وروجه ختوی شروته دا پکې تیزا درو وذری اوهن اور پسې وکنا وذربوهن اور پتی ده کنه مارکه دې له او څنګه یې ختاړ وختوم شوې وې وذربوهن دې درې ما حربدادتي په نصيحتهم سم مشولهم د کور په کډبې له اولوم سم مشولا نو دې وذربوهن نه څه کار وکا او کته دې ځتا والے کو سلام والے کو نه ځنه کې ته ځا سلام والے کو پکې نه تا وذربوهن نه صائن اتوانکم کپواله باندې خبره را وې هو او که په واله نو, نو کا, کا, بیا وړه را سم کړه دا نو فواحه تومن له اهلې خبر کا چې دا درې پیسې سمانه وانه چې په منور تا وکړه کوټه منور سره دې لکړه والټ کولې موږ سره وکړه سې و شاع سمګه نو کډیان و نشو نو یې تفراق یو ان الله کلمن ساعته چې په طلاق وانی وی را نو خبر کا دغه خبر کا او نه خبر کا جړګټ وک بیا و نشو نه دېر مزه کوونکی استاخه الله wala nara aw ka tado de nayri ke tsena ma wana wahina ya koor na ba ta hoza me musto ka matalo shaburde ka la janso wala hal de war ke ta kai da gharib kharagri da wanistan wala janso wala we dadad dostana 30 varsh de dir khag tum wal kyan wadad tra sana we shi we dang wal kiyo de yo نو کورانس چې په اړه خو دې څنګه ولګې دا سره دې په دا سره خو یو یاسي په هغه کړې چې را وروړه خو دونه اوس هم کړئ ته څه منډه چیرې ووتلې نو په وکم نو خپل ترونی څه د خرنم دې ته وای هغه نشو کولای ویلې وبم څه وی لاټو کې خو څو وخت زموږ کې چې لا نه وتاي ویلې لې کارو کا داله چپل کا نه ول سم سره کوته کو نه دي په دا سړي قرآن کې وځري به هنه ټکی راغلی دی نه کته دې کار کوي چې په دروازي ته فموندو وني وې په ولا کو دا موږ سره باندې بار نه تاوي چې وې سلام خوخه دي نو ځنه دې کار کا طلاقو بالکل خزانی قرآن کې دا تګ نه دی راغله نو چې حاضر راغله چې حاضر تاو کا کوټو سره ویل سره ویل کا بیا وهل ول ول کا بیا مور طلاق باندې جرګو کوي ته خبر کني بیا عدالت کې سجدا اختیار کا طلاق ملهو یده مشه جدو نجدن وحذو نجدن ودرواهن نجدن کتي ایرن ول سوار ال دراز یو ګار یوسید ټوکونه صحیح کنا او داس ټکی یو دا د کلاشن کو په دغه یتا ماشه لګو ټلون دا بڑا سکې نو کتي تیسې رم لګېږي او کتي دې سم رم لګېږي بلخه تا کېږي نه بیا ها قالته وقال فزللت عنقهم وقال عليه الصلاه والسلام لعن الله الفروج على الصروه ويقال اليه فلان الراس القامي ووجه العرب ووجه القامين وهلك روحه بمعنى نفسه ومن هذا القبيل ادم شي روایت نه یوره کلسم راغلی د حنافنه چې د دم نه د انن تعبیر په کل بدن معنی کې یو قال ویلې کېږي دم هو حاضر نه ولا پښتور کلسو ان اسیش ولا ومنه نفسا, نفسا بدن تا ویلے ظاہر خبر دا نفس په کله بدن ته ویلې کېږي ادا خبره ده چې نفس نه خل تعبیر په کله بدن معنی په هر دی کې وقاذالك ان تلقى ذ ان شائعا مثل يقول النسو كيوصلو کی طالقونه دغه شانتی نسبت یو کده چوجستا چې هغه چاہیے په ټول بدل کی هغه خور دی منتشر دی ندی ان طلاق اخیر گريته وای تانیمه طلاق ہے مثال تاسو څنګه گريته وایو چې زدا نیمه طلاق قضا نیمه نه دا دا نیم بدل امغه تنصیف کو چې یو لاص یو طرف طلاق دی یو بل طلاق نه نه جماع وسنگه کی جماع وسنگه کی کنه دغه وقا ما محرم دی تلګی راغی نه وخت نه او داسې څنګه چې وړي غواړی د ماليان بیرښو د حران ځای بیرسن دا اوس راکېدل <سؤال> نشي او چې هر کله داسې و حتا یاد کړم چې دا امتیاز نشو کېدل په خلکو په حرمت کې او دا هغه نه تعبیر په وجود باندې نه کېد بلکې خلکو ته په کله بدر ما تعبیر کاو نو بيان طلاق واکې دي فقضاء ذلك ان طلاق جزء شائع يوحيت شغه منتشره په ټول بدن کې جاری کېده شي مثل يقول انسو کې اوصوله کې تعلقونه لانه الجزء الشائع محل لصير التصرفات الجزء الشائع په ټول تصرفات جاری کېده شي کلي بيع وغيرها له ک دغه خاطر په جاری کېږي نو دڅ تو چې نی متاخ اندني او بلې وسو کا د بکر بدل باندې صرايت دغه را غیر راغې فقضاء يكون محل للطلاق مشي کم شي کې د بيع تصرفات جاری کېل باغي باندې طلاق کېږي إلا أنه لا تجزى في حق الطلاق فيثبت في خلاف الضروره ذلم ام ما اخلم او نما نا اخلم نپدوه که سان باندې شریک امکه واخر نفس به اشرای سیدا و دا وشه ده خبر الطلاق نش روانه ده چې ما حال ده طلاق ده یو ده نو پدې کې غیفادی دي او استفادی دي درو فادی استفاده په نکاح او سرت کې ده مشترک محل نه به نش فعادۃ تلاق مثلا کې تقسیم ناراضی نو حکم به کول تا لاشد ضرورت په قاضی باندې ولو قال یادک طالق اور یلوکه طالق لکه که طلاق راسته توي که سالات طلاق کیه تلاق پر طلاق دی به انطلاق نوا که کیږي تر سی وایم تفورک فعادۃ خلق یوخ پیته کول بدل نو وایي فعرفت عادت خلق یو لا تکول بدن نو او طلاق هغه ځای واقع کیږي چې کم ځای کې خل تعبیر په دغلفه صد کول بدل نکړي وقال جعفر الله تعالى يصعد اوله شيئين وكذا خلافه كل جزء معين هو دوي يهرك الله دي سري ويلي دي تاس باريت الله اي بدن بدن يوجز ده او نور بدن دهغين ده كل دي ده. هو جزء بين حكم دو حرمت راغن قياده به حل دو حرمت دادا يهرك لا تعارض راغ اسمابند حل دو حرمت کی ترجیح حرمت ده پهل بالي لنګرته وایو چې اسبات الله که شو نو کل بدن تلاف احتياطنا ذکا حل ده. حرمت کی ترجیح اله به کاردان حرمت به ته په وایمانه سوال تا را وه چې تاسو څه ویل چې په یو پیټه لا کې دوه باندې حدا طلاق شو به د سیمایې سره خبروږی چې ما دې ستې د پیټر په فقټ نه ده دې څه وایي څورا څه پني کا کړاله حال ده چې د یو پی پني کا باندې نه کا قایل نه یي یو سره څه وایي چې فقټ د یو لاس باندې کا کړې ده فته دې یو لاس پني کا باندې د کورې نه کا قایل نه یي مدا تعلق ورته پني کا باندې نه نه ته پني کا چې نه ټول بدن پني کا او پتا لکه د یو پی نه کول بدل من ته لاق راولي پرې کې صفر کړې او جواب یې دا کوي چې دلته که دا خوند غواړا دا چې هر کله تا مقابله د خل د حرمت ترلاسه ترې بچاله ور کوم حرمت نه نکاح تلاچا نکاح د شوکا چې یو پی سره نکاح نه وکړل نو دا غ یو په نکاح پټقازا ده او نور بدن د غیر نکاح پټقازا باندې حرام نو ترجمه یې ښهاله ور کوم حرمت نه په نکاح باندې حلال او ګرځي نور بدن ارامده د نور بلن د قازا د حرمت ا د یوختي نگاه د د حل دا به ترجه موږ فرمت لارو تل دا شن طلاقو ترالو طلاق کې طلاق د قازا د دوا چې دا یو الله چې دا یو د طلاق په د او دغه نو د قازا د حل ومن دا څه سره به جاري کلا چې لږه حل فرمات کې د یو فرمت لاله دا وې د سوایي وقاله زفر وايي شابي رحم الله تعالی يتاو و قله خللاافکل جز ان نام لایبربي آن جميع البنا دغه چتي هر غجو راغله چې کم نه تعبیر خلک پکل بدن باې معشاره کې نهگهيله وما دوی دودي ان هو جز ان متما توان بیاقد نکداخل که منکو حیلات که خپده په د هغېنا فيده ک وماهذا حالو ی کوون محرحان یف من نکهي چې کم ش نه په نک کېفیداست رووادي نهپغی بانند د نک والاحقامات مرتب ککیږي او یو حکم د نک نه بعد دغه تلاق دغم ب بدن مرتب کېږي په ی کوون مح ل تلاقې دا تلاق په با نکابانندې مرتبلي نه چې په کوض بان نک احکامات راضت ته به تلاق خوکم ب خپله بانندې راضي په یو بدو للفق مفيه قضیتتن د الاضافتې دکه د سری د خپللی دی دوم یسری الالکل بیدا حکم د دی اوجود منتقل کی کل بدن تا کمافیلوز اشتائی ایلکا پاس تا سویلی نصف او سلس کی کل بدن تلاق دے حال دا اچھا تنصیف کرے دے تا سیس کرے تخلال ما اذا عضيف الى النكاح ذات اعتراض راغي هل قد التقيو الجزءان طلاق واخي كان التقيو الجزءان النكاح والمناقضه زامي طلاقنا مخيوكو والنكاح كان مناقضكو في حرمات کے ترجیح یہ حرمت, حرمت دا بکاردا لان تعدي ممتنعنا النكاح بصورت کے تعدي ممتنع على طول بدن کا اجيل فرما في سایر اجزاء تغلب الحل في هذا الجزء دو خدای نه ګاه نسبت د اوجوسه کو نن ټول ټول بدن ارادای کا فرمات روان او په خوره د تعارض کې د ادا حرمت غالب ګرځي کی په حل باندې واقعت الاخ الامر علی القلب تلافی مساله بلا کو سره هوا تا الله کو کی اوجوس حرام دي او نور نو تقاضا ده حلم ګدغه تسلو کلا کی تارجیح حرمت له حل باندې وال نه اح ل وي واضافت تلااق اعلغیرې مححلله پهلوغو تلاکو کې اضافت د بدن د منکو حيته معتبر دی د چې هرکله اضافت د تلاکو من کوو حان نهغنو اللهغو ګ دی دلو کم ضا ذافهعلریقی او ذفر دسېی تووج تاریخ ل تلاق ک ستان کان د تلا ک دبانې تلاق نوې کېږي دکه تلاکو دپاره محل نه دی اذا ل محله تلاقی ماکو نهسیکی ده۔ مح حال د تعلاق ح غاض چې کم ک غ کا هیده مک نه دا, تلاق دا داخل دییل ل آنناوم ب او را فعل غیر طلاق منګری توی ک دا غ نی کا هی ته کو اونک دی چې کم ځای ک ق دی کا هیششتال تلاق موثر ګگی او چې کم زای ک دینی کا ه د تلاق نه ګزیي. wala hada fi lada walaha da la ta hizafatul nikah ilayhi pa de wajbani cha da ya allah cha ya pa da mahal da ka ma to nikah da pa ra ne de de sara nikah na muraqada kegi wa da gashan talaq mura tab pa da nikah bani di wa che pa kan ze ki nikah nawat talaq mara andalo wa che pa kan ze ki nikah wa بخلاف لأنه دي دي دي ده ده في خلاف الجزء اشاع ل محل ل کا هده که د محخلد نقا د پااردهدنا ح تظحو اضافه الی اضاف د نقا بدن سیله نیم بدن سنیکټول بدن سره نک ف ق ګو مححلله في الظهر والبطن بدن وال لا عن لاو اختلاف خللا شوی دیتیره د شا سره بدن تعبير کل بدن نشته نهشته یا ذخی سره بدن دک به تع دک بدن نشتهکه نشتهري و په خلاف دی ت خپې معشر که سام معاشره خلکه د زهره او د شان تعبیر په کل بدن باندې کې خدا خبر وته او کی چې طلاق دی واقع دي یا تاسو په علاقه کې مثال لږه شانتی ځایي چې خلکه د غیر تعبیر د کل بدن نه کوي نه دیته که طلاق واقع دي او که کمزږه خل تعبیر په کل بدن باندې نه کوي د زهره د شاده بتنه نه دیته طلاق نه دی واقعي وَالْأَظَهَرُ أَنَّهُ الْلَا يَسْتِحُ ظاهر خبر ازادا چه بطن او ظاهر پا با انطلاق نسبت راغه مدا تلاق نواقع کیجئی ذکر فقط ظاهر یا فقط بطن تعبیر خلد کل بدن نگرزئی لآننه اللہ لا یعاب ربیهما عن جميع البدن وانطلقها نسبت طلیقتنا تین پروشو حضی بس کی مال او انلهتهه نصف پهته تلی او سسته تتللی کا نهالسان تتللیق نو دلا یو سړ د وئ چې نیم تلاق درله در کوم یا دس درې تلاق درله در کوم لوور تلاق درله در کوم د د په ظام کې دا د ک دا تلااقات ت تقم قبلی او یو تلاق بنیم نیم کم نیم بهور کو نیمبتې سار کو یا در میسه تلاق ورکن و س بې سااررکمه د لکه تلاق بس ی حکم دی چې پرې کې تاقصیم او تجزی نهشته پهې کې یوم یو دی او نیم پهک یو دی سسم په ی دی مسه خللا او سرسه د تللیق نه درې میسه تلاقیې ورتهکانال خند ت تلیقتنوااخرت نه د ټولو سرتونو ک یو تلاق مکبل واقع دی لکه تلاقو کې تقاقسیم نهشته او سسه او د یو ټولی شانته یو لأن الطلاق لا يتجزأ وذكر عظيم لا يتجزأ كذكر الكلا كم شيء قابل للتقسيم نه نو په دې کې تذکیرات لګ او د ډېر یو شانته دا وکدل جواب کې کل جو ان سم ما له ما بیاننا ام دا شان کوم دې دا تاسو وایي چې دا یو طلاق لس مې ست طلاق درکو ما نه بیا طلاق کامل دې دا ک طلاق شران قابل تقسیم شي نه ولو قال <سؤال> لهان د طالقن ثلاثه انصاف تليقاتين فهي طالق ثلاثه نه چوتوي يتال د دو طلاق دري نیم در کومه تدو طلاق دري نیم در کومه مطلب چې هو طلاق نه دو ځه کانو دوانې سپنه بل ته دو ځه کانو دوانې شو نو ټول نسكون موږ سره څو فجی صلور و نسونو که درین نصف ادرکو مدرتانو ساویلی که طلاق تنصیف نقب لئی نو دان نصفم کامل شو دان نصفم کامل شو او دان نصفم کامل شو لہذا طلاق سلاثم مکمل شو زکا پو زو طلاقو که صلور نسون راوزیم او زب صلور و نسونو که درین متوجه کلا نو درین پدرین بانی واقع شو ولو قال لها انتی طالق سلاثتان صافی تطلیقه تیلی فهی طالق س ل ا ل ت لقې تطلقات ت لقتوننا نیم د تلاقونهه هغه حکوه تلاق جوړږي فضاجنه بیا نه سرلاسه تي ان صاف تتكون سلاسه د ت لقتن ضروره نا دا خو ظاهره خبره ده کې هرر تلااق تصف نه نو د هر تلااق نمن نیم کا نو هرر نیم په خپل زیبانې کامل شو نو درې انصاف صاف درې مکمل تلاکوره شروع ولاو قالان چې تعلیقون سرلا ته ان صاف ت تلیق قله تق دسې تهړ. پیاو تعالی که تعالی درین اسفدر کو مانو خطا شو پیاو تعالی که دونه اسفراوی درې په کنارا ودی یو تعالی څلیسه نسد کمن ځان اسفره هرین لروا تا داوې تعالی پیاو تعالی که درین اسفدر کو درین څه خو یو تعالی که ناراضی الباتا درې سلصه به راضی په څرګر کړه داو ش تعالی درین اسفدر کو منو درین اسفره نو ځان اسونو د تعالی کو اکه شلو او درین دل نصف, نصف نو ثلاثه انصافه طریقات تعالی د یو طلاق د رین اسفر کو مانو قطات سره په یو تعالی کې دوال نس فرازي د رین سو به ناراضي یو قوته طریقات د یو طلاق واخي شو لانه هه تول قطنه ونثون فتا كاملا ز کذا طلاق شو ابل سنيم شو نو كامل وګرځيدا شارب استوجو وګلا چې په یو تعالی کې درې انصاف فرايو دې کې نو کې درې انصاف په یو دې کې یو نیمه ته شنو یو نیم یو روخشه غې مابق کامللو وګ ده نه بیا د هغې نه دوه پوره شو وله یا کا او سر لاسه تلی تلدي ان کوله نته کاملفی نافها په یسیروته لا چله خبره کوي ده چې دی سری بهند درېتهلاخوا کېدي خلا خبره کمزورې ده ځکه په یوته لا ک درپشتن کنځ نه واقعې کېږي داغ خو یوته لا ک درې نصفپوي او په یوته لاکې نصفونه دوور درې م سرران وَلَوْ قَالَ انْتَاقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى اثْنَتَيْنِ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إِلَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ قَالَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ لَا ثَلَاثٍ فَهِيَ ثَلَاثٌ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَسَرُدُ سِوَيْ دَيْنٌ د دوه کوره تعالی سیاد سروای د دوه ون د دریو کوره تعالی کوي یاد سروای د یو د دوه مانس کې تعالی سای د دریو د یو مانکه تعالی سای ان مان سروای چې متعارف خبر داد دا ج خلکو یو نه دوه کورونه د غزم مرادي د یو مرادي او د دوه ون دریو کورونه متعارف دا وا چې دغه دریو دوه د هغه نه مرادي او دا خبر موږ کې ترې څه ودان چې دا احاریا مت چلین کلام په خپل اصطلاح باندې ده ورته الفاظ او الفاظ چې اوره معتبر ده دغه شانتي په اوقاف او رحم او تعبر دي دغه شانتي پوښتنه او رحم دا تعبر دي دا تینځشق الفاظ دي مثالې فور په خلک باندې روان دي نو د هر یو عرف الا تسنا بتفوس کې چې څل څه علاقه کې دغه شانتي الفاظ نه خلک سم مراد کوي نه به بالا هویب مراد باندې حمل کې خبره نه ایمال شوی چې متعارفه خلک داده چې یو نه دوا او کور انداده مراد نه دایو مرادي او چې دسه وای دواو نه دریو کورې داده وراج درې نه مراد نه وي زم رات کې داخلی مقصد کې او درين د مقصد نه باښ مارلې کېږي انت ته تاله کونترله تلاته من واحدهتن الا سنتين یون دو کور یارسوي ما به نو واحدهتن الا سنتين د یو دوه مس کې تلاتي نه په یوهه نه دا یو طلاق ګرځي دا دو زګه متعرفه د عادت خلک په دغه شان د موخه کې د انتهاج کوم ذکر کړي دا غیر مرادي او د انتها نمخ کې چې کوم شی هغه مرادي نو غایې ده مغیېواله هغه عرب اصلاحات په څون درته پته لګېږي چې غایا چاته ویلې کېږي یا مغییا چاته ویلې کېږي او غایا د اسخاتہ کریم تعداد د دا طارادا دی باندې عام خلک نه پويږي مولانا پنځي کې شريت خلک سوایي ورم قصد باندې هر اړین نه پویږي چې غایا مغایا کې تعداد کې ولې داخله ده دا او په دابل فرت کې ولې ساکه تدا دا ته پدلا چې امتداد په صورت کې غایا په مغایا کې داخله دا په لږ دا اسقات غیر داخله جلسات ترتیبوم ویل خبره یاږي خو ولدا دا به قرباني ثابت دي روح کې خاص دغه شان ته وې مطلب یې دایي زه دا دونه ته کې څدا دې قرباني بنارې امام تیز محکی نو رفتر آگئی چه مسائل ده تلاق و بناپ و رفتر آگئی تیو آوام تا دا پتن لگئی یا لکه ده غایی ده مغییات سرح کم دی او ده امتداد ده پار راگلی کرسخات ده پار راگلی ده دا پتن لگئی فهی تیو ولو قوین قا قال من واحدتنا الى سلاس او ما بین واحدتن الى سلاس فهی سنتانی و هذا عند ازیحانی فتر احمه اللہ تعالی وقالا فی الاولاہ د و دینځای که موږ دا خبره نه کوو چې په دې قاول باندې فتوا ده ځکه نه کوو چې دا مسلې روانه توعرفه قاعده خلق باندې نو هغه به هر زمانه د خلق په خبره او باندې مساله بناکه نو که کوم اوره د کوم مزل سره مطابق عمل درامه پرته بغیر د فتوی نه ساده لپاره فتوا شو چې موږ یې کې د خبره تعلق د محاورې سره دی په علاقه د اوښ نه تپوسکا نو چې اوره د کم مزل په هغه عمل کوا وکاله فی الاولاه ال سنتان او فی ثانیت ثلاثه نا صاحبند که دا اول سورت که داویلوی ایاونا دواوکو رین و دوا تلاک شو دا بل سورت جیم دواونا دریاوکو رین و دریا تلاکو کر دیدا هم ذ فلسب اي ويل اولايا غاوشه او نث ثانيه دي تقوه واحده هو القياس ذ فلسب ناشنا خبره اي غاوشه دي سي ويلي شدياونا دو كوريتالكن يوم نشتا ا سي دي سي ويلي يوم دري كوريتالكن يوم اخيشو غوي غائم ده حكم نبارين مغائم ده حكم دا يوغا يدا او دو مغياره دواج حكم نبار دي او د یو نه د ریوقور یوم یو م د حکومت نه بار دي. او د ري م د حکومت نه بار د من کي او پادشو و هو ال قياص شاريه وي چې دي دي کې ظفر سه مسله بنا کړل دا حال ده دي چې دې متره تعلق د اور دخل کو سر عادت دخل کو سر روان دی زفر سه د سوې ل ان لا تدخل تحت المذرب له الغایه غایه پ مغیا کې احکاماتو کې نه داخليږي کما لو قال بعتم من قام من هذا الحائط الى هذا دازه مه دربان خالص کا دے دے وال نہ دے دے والا pore ودا خبره کاله جاری کیږي چې کوم وخت دغه دیوالو نه د کور د پردې او مڅه خالص نه کاپراتایي او کله کور دلته سره وړيږي انسی وایي چې دا کور مه درمانه خالص کا دے دے وال نہ دے دے والا pore نو دیواله د کور دی کړه باندې ځواله کې داخل شو که دا داخل نه دا د کور د بار خبره ته یو سړی بار میدان چودره د اخاذو خو د پردی کورن غلباله خبره کوي چې دا میدان دروانه خرتم د هغه دیواله د دیواله پوری ان هغه دیواله د هغه سړی او دا دیواله د هغه سړی دمن کې دی رساي او کو د کور دغه نو درو دا خبره کوي چې دا کور دروانه خرتم د دې دیواله د دې دیواله کون دو نه داخلي کی خارج دي که ویکان ای زری سي چې دا جما ته د دې دیواله د دې دیواله کورې ده ان دا دیواله د جما تی څخه بهر دي د جما او که د بارو درېګم که لکه دا چې منظرې سرک نهديماته پورې دی د سرک ېبار دی که نه او جماعت تبار دی, دی. دی. که نه دو او چ م دان لپاددر د دا خو د بعض نفر کې که د بار نه خبره کې نه بیا به غاه د موغایان نه په زمکه کې به هرر پاتې کېږي او که نه خبر کې کې دواړه د داخلېګ دا کیاې مال پاې فکه وجه خو کای ماللهسهاحب سره بهنااپختان باې ده د ان مثلله حاض کلله متا کله پ غوره بوننیې خبرته دویم راله. وي چې منګل زمانی عرف په دی بانې بنااد چې خل په دغه شانې موقع کغا غایم موغ یاد دواه حکمې داخلئ م کرا کرا فوررف یور به هلکلو چې خلې وي یو نه دوپول نوادې دواړئ او چېسې وي یو نه دریپول نوادې دری وړی به هلکلو کما خو لکمه ته وه خبر وااضحکه ک د دی, دی, دی مسله بنیاد پور د خلکو باې رواندي په چې څنګه د اورو مقاسیب دی په هغیبان مسله بهنا کوه. ل ال ننس حاضل کالاې م تا ذ کره پیلورکو ی تقول د غیر کام حض من ماد من هياتې لاجر حامنا دس یوکسی زما دا پیسسی نه پیسې او ااخله د ی نه د سلو کورېښ شي نوکس سلم واخلی نو خیر دی. او که ووا اخریم نو خیر دی نو د ایوینه د سلوک ور تذکره رااله د ایوان حکم کې داخله د پاخز کې او د امب کې داخله د واړه نه بهر نه دی نو ای دا بهر ده نه انتها بهر ده د واړه به کې داخلي امام سیوی انن مراده دېل اکثر من الاصل ولا قل من الاشر ده شان ته خلق چی وای ف دې مراد دی چې لري اکلنا برتیه ش دا سر نه کاټو لګېږي وذا نور صاح بنیادی دلیل معنی اختلاف بنا نهید دار زمانه پادات بنا نهید قربانی بنا نهید این مال سبب خلق منگ زمانه کی مقصد دای کہ د دین و عقل د دغ پوری این د عقل نہ برتر شود اکثر خطا لگے گا بدل تا چې د عقل نہ برتری کنه یو خوبه جراشی و اثر همکه د ولا غلیبی د هاغین چې کده چې یو بد سر پادشی 63% راوی اکثر چې بهار کې نو 40% بهار شی چې سن په حکومت کې داخل راشی ان المراد به اکثر من الاقل والقل من الأأكثره فإنهم يقولون دا عرب سي سلي من ستي ال سبين وما ستي السببعنا خلوي زما عمر د شپیتونه د اوو کالو کورې د ت دا کیا کاپره دی نه د شپتو نه اوس ک تل لانه د زما عمر د شپته د اوی ما درمیان ک د ماد ستيين السببعينخواريدو ما ذكرناه وإراده الكل فيما ما طريقه طريق طريق ابااختي کمذو او وی کس سیاليو چې او کڅووي د راته سیوا خپل د ایوینه رسول کورين امام سیوي چې دامه صلاتا په خپل ځوانه برابر روانه دا په دې تعلق د هغه احکام واستې کوم بواحاتو کې رواني مباحاتو کې دا ویلې کیږي دا غایا په مغا یا دا خللا دا سره په اړه خبره مباحه دا, خبر مباح دا، چې تاسو او اخر د ایوینه رسول کور چې ته اجازه ده والاصل فتلاق هو الحذر اوسط بالتلاق حرمت بچار دے نارواواله بچار دے خطر دا پدگی نو کمزے کی حرمتی نو آل تعامل په با عقل وانی کیږي او کمزے کی باحات نو عمل په با سر وانی کیږي ظاهر خبر دا چې اس ماده ته وې دا په سید رسول کوری واغله تا ته دا درس پونځوس نه لومړن به څنګه سره رکھنه ما ایه حتی غنیمت دیش مارم کنه وکړه شرعت د لدر دا پونځوس نه د سلو کوری زباثه چې هدف د اوس راکا د ټول عمره داولم زبا د سیون تی نه خير دی مثال مرتبه چې تر اقدام کړي او د حاضر مرتبه کې د استناد کړي نه ایماو سیبن شمر سر ایباحه تا یو مسره حاضر ده او طلاق تو ګره د طلاق مرتبه د حاضر د نه ده طلاق د مجبورین ور کولې کیږي ته دوه کسان کور په دې کې د طلاق د حاضر سره باندې کې چې په کمزای کې بهحتې هلته زیاتتی کوې جووااز د غونهو شته بکې په چې کمځ کې خطرات او ګناده تلی کمی کو په دی کې اول اصل فاتلاقی هول حظه ثم لغایت اوله لابد داتهکو نه موجود ته نه لطرتې لی حستان یا زوفتهه خبرهګی وه چې غایا دا د حکم نبارې مالته چې به خبرهګته چې تو اول سرم حکم نبار دی اواخیر سرم د حکم نبار دی لکه څنګه دییال مثال د وررق د حکم مرتب کې په دغه عدد روان دي یو طلاق دي دو طلاق دي درې طلاق دي دلته د عدد د ساين د لپاره اول دمخه نه خام ما خایي چې دا دویم دی اول یې کو شو هلو له مخې نه کې و نه وي خو څه ته یې چې نه ادان یکړ کته نو د ته بیا هم نشي ویل کې دغه فانې شمارې ته وستوي اول به وته او کدانې کتاب وستوي دا حالت ویلې شي چې له کړه رسولورم چې دا اول ده دا دریم دا دریم دا څلورم لور سره وساعده مخنه دایو کډ کوش مارش روکه نو بلته وی کدا اول د او دیم دی има څه وی دغه عدد دی څه تساعد کوي څنګه ارګي ویدا اول ترته کډ کا نو اول د کډ ته هغه دی اول ته جوړید کونه وړیدا وسو دیمه ته تا خو لمکه اول ختم کړی دی دیم الا وای چې مخنه تا اول د مخنه ای دی څنګه غایه لا بو د ان تکونه موجوده تن اوله غایه خل موجوده پکا دا لترتب علی هتان علی مرتب کی د دویم د اولی لې نشته نو د دویم د پر اول خانه خلاصې به کابه او وجودها بي وقوعيها د سبا بوجود د غايي الله راځي چې مخکې نه یو طلاق واقع نو دا به سيوي چې دا به یو د دویم راغې بخلاف البعی لأن الغایتا فیه موجودتن قبل البعی از تهو غایم و غایات مخینا موجود دین و آغا بیع صورت خبره خبر مرتبه دا و امسا کلام روانده کو صورت دا دی بانی که دا بیع روانده دا خارج دا دار نا دا خارج دا دکور نا و که دکور دن نا دی دا خبر کی گی که من حاضر خائطی لحاضر خائطی نا دی خائطین دوالا پا حکم کې داخل دی با حد یوم نا دی والا ونوا واحده تنا يدينو دياناتنا لا قزا انا ترى سي واي زمان مراد عندها يورتا او زميتي مراد ندي دا يو خبره برابر لا سيمه نانو البتا قازي بدانو واي كي سام مراد يوجه اذا كي ليسري حلكري ن قازي بوتاوي زمان في السلف دادا كي بطاي دو تلا خو كي احتياطنا او ثاني ما تपता نشد البتا الله واقف دستا ازرباني كتا واقعاتن يونت كن پاري بان تعمل كول هولما سره بد غشانت ني والاونا وا واحده تن کنے دی یو کڑے الله خبر سمن منو زک الله د خپل بند په حال باندې بورا خبر دا ده کد واه تا نه دی او دغه دې مده نه به شر مارلې ده الله ته خبر معلوم ده دی هند الله ګناګار نه ده هم ته خدا پته نه لګي چی واه تا نه دی سړی به مراد یو ده ک حدرت جوړي لا تا عندها محتمل کلامه لیکن خلاف الظاهر احتمال د کلام شتاده یانه عمل په هغه شي لا قزان ز کنه شکه دلې چې خلاف ظاهر نه محتمل كلامي دي انا تن سره احتمال د كلام است دي انا تن د کمن البکار دي قزاان ز کنه شو ډولې خلاف الظاهره د ظاهر خلاف خبره روانه ده او باتن ما لمن ته د هऱ्या علم حاصل نه اسونه الله خبردار ده ولو قالان د تعلق واحده تن فيه تنين ونظر والحساب او لم تكن لهن نصيحه واحده انا يسر وي یو کو دو کې طلاق اځم ورته نظر ورده نو طلاق ته ماتندا دا چې په تلاق کې ضربونه غیر معتبر دي په تلاق کې ضربونه په تلاق کې نیته دله اعتبار فقټ نشته لري معنی د تلاق کوونکو په نیته طلاق نه زرگونلمه دې به باندې شره چې ما په دې دوه کني ته څلورو کړه زر میله کو دو په ورکاو دې کې الفاظ له اعتبار دي کال <سؤال> الفاظ کې دوه طلاق راته دولي او کال الفاظ کې یو دي او کبد راتن بیا درې دي لکه طلاق بناف الفاظ باندې فقطن يتبع لنذ خلل استطلاق او کې شي او نه په زربونه باندې دا الفاظ ته ګوري یو طلاق راته باغې حمل کوا څو راته باغې حمل کوا څو راته باغې والا كان له تعلق واحده في سنتي ونو زربا اوشنه مراد ضرب ده یا حساب مرتبه مراد ده اولم تکن لهن يا فهي واحده ده يود زكۃ لاق مسائل کے ضربون غیر معتبر الفاظ معتبر دی غیر معتبر دی الفاظ وقال د فرله تاللهته ست د اوورفر حتابه په هو قول حسن بن زیاده ولنا ان عمل دای في تسییل اړ ځې لا پېزیات ایمان س جببه خبره ئ ایمان سر به نظره مطبب دا نه تا د شله زه وورکو نه دا ش د یو نه دو شوګ نه سرلووش داې ساتهه تا سره من غنم پرتي نو من غنم کڅوډړی دي؟ لته د ل سر ته په چار کې زه وورکهه نو د چار په 10 40 40 سو سوشلټي جوړ شو نو 313 دا 40 سره په چار کې زره 40 40 یو من دی 10 40 یو من او د 10 کاندې 3/2 په یو من یو من په یو من باندې تر زره باندې سالورا لاس څنګه برابر کډړې پیسې حساب باندې په 4 کې اندازه ورک 40000 پیسې حساب باندې دی اغه اندازه ورک دا په اون پیسې حساب باندې 670 ول څه دا دغه پیسې حساب باندې واړه چې تا کو پیسې حساب باندې چې 4820 640 بدله چې راکې وړي جوړ شي 640 یو یو من دی کنه اې ته یې دا یو من په لسته تقسیم کله تلای شه نه د مې سمرا یو من بلوی زلکه هرکه زره ورکوملیم من لا 40 سم ولا ته نه سمره د سمرا دا بلوی زل به چار جزره حکم پاوله تاسو من وای 160 مځوای د سمرا دا نیمه څه وای زره د څه نکړي چې تاړه داشه مونږ نه زه صحیح چې من پلس من نشوم او د 44 سم من سلیق منټ بیا خسان کارو بیا سره تکلیفونه کول زره دوم ورکاو چې لکه من غنبره ل شو دې او 40 تر کوم سلیق منو بشي او به به چار کې زره حکم منو بشي نیمالته وای چې د ضرب کار دا نه دی کده شی دا عظمت او تعداد دی ته یې د ضرب کار دا دی چې دا پاشاو کې اجزات پیدا کړي نو اجزا پیدا کاوه له سره تعز په طلاقو کې ناراضي یو سره بې وای دا یو طلاق نه پاشلې صوبای تقسیم کا او دا شروع والی سی دی په ځل دي چې دلور کوم نو دی یو طلاق د ګشل دی دی رايونه ایمان سرې بچ یا سر تا د ضرربونه ګوره تاله دشي حقایت ته نه ځته دا ه هغهه ننفسې تهصورور په اراو کې زیته کلکه داجوو زی شو دا س را زی شو نوور کې غ دی چا کم دی د ک داسې وای چې دوت دو تللا خوکې ما ضرف جاری کووه نو د ظرف دقازه تعادود د تلا خو نه ده د ظرف تقازه تعوب د اړزو دهطلبکومره جوون د خبر کو ایمان سر او دا خل د ه هغه په قاهدوان نهپېږ او کله په حدیث سنت کې یي تا دا غټو چل مخه اېما سره د حدیث نن واقفوم د تفسیر نن واقفوم د راویون نن واقفوم او د حالات نن واقفوم هغه مثال پښان ته د یو حکیم دي یو کس هغه باغبان دي باغبان په دې باندې په یوه خلک دا بټه او کله که ستغل کوي دا بټه او کله که ستنه یو کوي دا امر کوندې با صدا پسل خراب وي چې سبا د روان دا ښه ستاس روان د باغبان صفته کمال وکم و دا پتا هو تنه لګي چې دې ګوټي خواسته بیماری څومره پدې کې څومره بیماری نه دا پتا به باندې تلګي دا تنه لګي دا پتا هرته نه ستړي چې یې ګلګي خوشبویشته خاطر به دا هغې نه څنګه صادق دا پتا نه لګي دا د حکیم کارې چې حکیم راغې باغ ته ودرې دا دی نو وکه دومره وخت دې مقدار باندې دومره دوايان و علاج کړې او دا په دومره دوايان دا د علاج لپاره استعمالې دې شي د دې ټول خواص او د دې میوه دراس خواص دی وه چې دا کار کوي لمځه دار کوي جمی کار کوي دا کار کوي اوس ته وایه باغ باغبان تیار کړي مهنت خاري اگر کړي دا نو کمالات یې چا بیان کړه حکیم چې دا بارا او ساتره کمالات یې اگر بیان کړه اوس بوټي څنګه لشي نه دا پتا حکیم تنشتہ چې دا بوټي د باغبان څنګه کرللې دا پتا راته نه ستري چې دا له ګول څنګه ورکاوه درندینه خبر نه دی او کمال د چا په کاري پرمخه باندې تا کوم ځای پکاره کنافوائد ته ټول خوځل او دې میوا کې دا دا فواید شته پله کول کې دا دا فواید شته باغبان 14 محلت تر تاو محدثین یقینا لري خلق دي او دې نه ګیلې سره تو سلام د باغ باغنان کې څو حدیثونه باغونه لګي دا حدیث قوي دی دا حدیث ضعیف دی دا راوی پکې ضعیف راغلی دا متن صحیح دا سند صحیح دی دا متن زیدا سند ضعیف دی او خواصي تا بیان فقهاء بیان کلا پر حدیث کې نبی السلام دامت صلى الله علیه وله د امام صلى الله علیه وله د دایره وله د دایره وله هغه بیان کړي دي پر یته اشاره د وجود ته اشاره د ایحت د کراهت ته اشاره د دیمو کې صدا د اغه مو کې د اغه زما د هغه زمانه کمال چا او فقهاء او محدثین اوګو دوال <سؤال> کمال <سؤال> والا <سؤال> <سؤال> تلګري محدث با ک نه کرن تا په حدیث وبا هغه نسنباله تا په مساله کوم جنې اسلام کمال کو هغه کړي دا هغه کمال نه انګام نشه خو اغم انکار زید کمال د حکیم د ته هغه د دې حدیث رسول منع توخذل دا هغه په سوال سمارات یا و دا دا. ایمان سے مرتبه د حکیم د ام امام بخاری سے مرتبه د باغبان د کی سبا لګول موږ د هغه د باغ لري تعریف نکوه خو چا بیان ول ما بو حنی تبیان ول نو زیا د غریبان پر دې نه یار په دې حدیث شریف کې راځي چې باندې کې یو مسئله په دې کې هغه حقیقت دی نو راکي تاسو خبرې ما سپږی چې ضربونه ورکه یارو په دې ځان پویا کا چې ضربونه سره کثرت په شي کې ناراضي ضرب پدایو شي چې اجزاء دې تاتا نور dane کې یو من لزر بر کنا زمانہ غنم شو او دې 2000 بر کنا صدور ما غنم شو دې 30 ما غنم شي خاوره بچي وڅ غلا غلا کوف لوي خو گئی دوی ورنا ان عمل الزردي ته تفصیل الجزای ان عمل الزردي فی تقصیر الاجزاء لا في زياده المضروبه ضرب دا کا نتیجہ لا چیز یتی نا پاغا شي کی ته اجزاء جوړي اجزاء جوړي دته تقصیر تقسیم اجزاء تلیکه دی لایو چې بدعدد هه یو کس سوای چې ما په یو تلا کې دانه کړو چې دا یو ته الله په سو تقسیم کوم او به مې د هغې نه ټول مجموعه د الاور کړه په دې حساب کې مې دغه نه کړو ايمان څخه په تفصیل د اجزاء باندې تاسو بطلاو کې پهوا و سانې په سرسيولی چې انجدوالق خو واحدتون کې وعد کل دی او س کې م دو نور مرات بیا خبره د برابره ده دکه تا په الفاازې دریو خبره احتمال شتی دو په سنت کې اوی واحدتون کې راغلی د ن احتال بکشتري. ف واحدتن و سین په لاسو ځکهلق په او درلالت کوی شي واحد ک او راغې س ک ر ف مدرووف ظنظر فلی تشاره کوي چې علکه دافي په معنا د وبان استعماللیي دکه دوالله خرو فجارراوې راضي با او تا او کافل لاوا منځ مزخله رببه حشا من عاداتله خطاعان نهدواله خرو فجاررا دي یو دبل په زیبان رای تشکال بکنشته ولوکان د غیر مدپولین به حق ولت يما او ترانوای شې یو طلاق د درېن دي د کله ته ترتیب راوي په طلاق کې یو مخ کې نه او دوه هغه نه بازار راواندی نو په دا غو به نه کومه او دو تنه قورس ته مخاله مو کپات نشولا کما فی قوله واحده و ثنتین و واحد ماسی اوو سرلا اوقدېې کړو یو سرد دوان بیاې ې ک سمت چېیداف بهماه د مع استعمالڪ دا یو او دو نووره یو خداو یو يَوْ دونا یو سرد دونا نو یو سره دوونه کې درې بې جوړي وإ معسی او سلا نه کلې متف تا بهمان مع داب ما د مابانې راض ک قوړ ه اله ولا ننظر په قواهرهونه ل تلا لا اصللو نظر ف ف غ کلساني که چې مطلب و دنا مطلب دا دی ک یو په دو کې یو په دو کې ظاهره خبرهلهې پهو ک یو رکرقن یو راوزي یو په و کې یو طررق انبتراوزي یو براوزي نف شو. ولو قال إسنة تيني تسنة تيني وانا وضرب والحصافة سنتاني درا خبره دا كي في طلاغ كي ضربون غير معتبر دي فهي سنتاني إذا فرصي وثلاثونا لأن قضية هو أيكونا أي أربعان أغمى كي درا خبره کروا كي في طلاغ كي ضرب معتبر دي بناباني روانده وده شو تولي كي دو كي دو كي سلور سازي كنو وده شو خبره كي كي سلور خوشته دي ندريك واقع شو كرادم شو لانا قضیه تهو ضرب زرب تقاضا دادا ایو کون اربعانا لیکن لا مزجر تلاق علا السلاسه تلاق و پدریو بان نزی تیجی لحاظا در غدری معتبر تظرم غیر معتبر وگردی دام وعندنا علی اچبار للمذکوره الاول علام بیناهو داتا تودا خبرن بیان کدا چکو ریال ساتا تلاق و تعلق در الفاظ و طلبه نپ زربون تلاق زی او نه فقط پنی تلاق واقع کیسو پر الفاظ در موتبر نیراغلی گی ولا قالانې کو منله شام په یواقر جا کووي دمر اوګت اللا خ پېور پورې دېږي نوله ک د یو تلا د کالا خوکی په پ غېږي وقال ظخواه ه با نهتونونه ل هو و سفتلاقب ب توله کوله بر سفهه بال الق ل وقع وقع س ما کې کول ل شاری هو چې چېتهي دی دنه تور پو پهلااقمان تلاې نویسی مت له دکه ک دا ت انسانته دستهخه اور په یاد کړه او کابل څنګه اوسره سره سره واني دا طلاق څنګه وګړي روانيږي ول سلام ل اب الله بالوصف بالقصرم د خدای تعالی قصص مخصوصه گرګه دغه کله کله د نن څنګه طلاق څنګه وګړي روان وي ل انه متاوق وقت لماج نه کولې حافظه تلڅي کې تلې کنه دا وایي کنه ولو دا کې څه به تاسو ته په دار لولو حقانيہ اكوړه خټکه در آرام سره ولو قالا ان تطلق بمطقه او في مطقه فهي طالق في الحال في كل البلاد وكذلك لو قال ان تطلق في دار يا سره در سفر او کی يتطلق باکوړی کې چې پاکوړی کې طلاق او پنوخار کېم طلاق او پنډای کېم طلاق او خور کېم یا دلسهوی چې تطلع کاې په کور کې نو چې په کور کې تلاق او په هرځه کې تلاق شولہ ځکه راځي تلاق صفه جز المتلقه سره ولګي دا په هرځه کې بلغه سمې روانه دقیق بیان وو ولو قال ان طالق من مکه تا او في مکه تا فهي طالق في الحال <سؤال> ذات الحال <سؤال> طلاق ذاتي كل البلاد په هرځه کې تلاق دا ذک طلاق سی هر کلا دمتو من, من کو هیڅ راو لگے دا به په هر ځای کې دا راو ځای راو نه دال کېږي نه ادمه ته ده نه یم که په کوډه کې متعلقه ده په نوخار کې ده غیر متعلقه او غیره نه متلقه متلقه شرعیه شروان الله وکذالک لو قال ان طالق فی دار لانه طلاق علیه لا خاصه بمکان دون مکانن تطلاق تخصیص مکان سره نه شریه تعلق د نکاح سره ده نو کله نکاح باندې راال نه به غیره من کوه خلاصېږي و ا انا به ی زیاتې تم مک کا ته یصه کو دیانتن لا قذا ال للی الله هو نوول ازمماه و خلافو ظااهیرا داته کې د سلی ډی وئ یو سی د ظاهر نتک نو دیانتنې ممسلب صحی ده قضاء قضا ان بهقااضې سره نه ک دا لګ مش واض ه دتون مطلب دا دی چې الله تستانې تک راده معلوم دا چې چې تهراده تعکی ده او د هغې مطعد ته خبرهکن الله ته غناګار نهکی او کچا ته تر اخلاخبار ادنیت او د مراد خلاف واځه کیه منګا تا نو پدیوانی وتا الله ګونګار کی نو حالات او دنیتون نیتونو حالات الله ته معلوم دي دی. ديانتن ان اين د الله تعالی ته سره د نیت په لحاظ باندې الله حاتي مسالہ دے فیصلہ شلا صدر طلاق مسالہ کې فیصلہ الفاظ وانی کیږي استاد الفاظ متعلق طلاق واخیدي قاضی و طلاوی کہ زدا طلاق مسالہ دے الفاظ متعلق کولے شما کہ الفاظ متعلق قطعا انطلاق راغلی دي و صدا خبرہ کہ اجماع پدې الفاظ کی دانیت کړی دا مې نه دی کړې نو علیم بذات سذر هغه الله دې دا مسلن ور الله تعالی دا نو تعین د الله په فل مسالہ کې عمل کینو هغه او الله پويږي نو نور زماد افانه تر په الفاظ وانی کد څه ویلی مطلب دا او چې اذا ته مکه تا کتمه کیته لاړ نو توا طلاق یو صدق د لا قزا انا لانه نوان اذن را ده خو زمری خبره نیت کړې ده چې د هاغه علم قاضی ته نه حاصل خلاف او هغه خلاف الظاهره او دا نه ته د ظاهر خلاف ده نو قاضی پزاهر وانی امام ورده د باتن مسله الله تعالی دا خلدا خبره گی چې شرع ظاهر ګوري ان چې کوم وخت په فیصله راځره نو په پزاهر او حالات وانی په صله کولې شي او د باتن په تقاضا په صله ځکنه شي کولې چې د باتن لتون الله خبردارې قاضی هغه نه خبردار نه دی نو شرع ظاهر ګوري په هغه ځکه چې د کومه تعلق د الفاظ تر ده او چې کوم ځای کې تعلق د نیر تر ده نو الله کوی ګنده په خبره باندې وله خان چې توقون اذا خل د مکتهلم تو تلق حته د خوله مه کله چې ته وري کته تلااق کم مکیته داخله شوي اوس کت ووااض ح م دا شوو کمکیته داخله شوي نهته تلاق دا د مکتهمون لاکې ل یپ د مې وون کته تلاق تلاق که بازار ته داخله